Vajon az ügy miatt, vagy még mindig saját magam miatt? A védelmező mechanizmusokról kell, hogy szó legyen, amiket felkavar bennem. Menjünk, beszéljünk a halott kémmel. Mondom és nem várok válaszra, csak elindulok. Megcsörren a mobilom, a rendőrös számát látom. Lávügynök, Tomasz vagyok. Hátborzongató Tomasz a helyszínelő csávó. Ez a nap egyre jobb lesz. Igen, Tomasz?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 Szerintem nincs? lerakja. Most az egyszer nem velem szakítatják meg elsőnek a vonalat. Ahhoz a szobához vezetem Rogert, amely a végcélunk. Híreket kaptál? kérdezi Roger, ahogy megállunk az ajtónál. elő fickó, egyelőre semmi hasznos. Nem hazugság, egyszerűen csak nem a valódi információ. Belépünk a laborba, és feláll egy magas, csinos, laborköpenyes fekete nő.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 Mindegy, megszerzem azt az engedélyt a mintaküldésre. Rápillantok Rogerre. Mi most a terve? Szerintem beszélek még Melanie-val pár percet. Van időd ebédelni, Melanie? Szerintem ki tudnék ugrani, mondja. Elhagyom a helyiséget, és bár nincs rá magyarázat, de zavar, hogy Roger és Melanie együtt ebédelnek, kivéve azt a területi dolgot, amire Roger rámutatott.